en fem mai un, un follow? Què és una piulada? Saps fer anar Instagram? Tens més amics al Facebook que al carrer? Tots els secrets de les xarxes socials amb Pilar Zúñiga i Alfons Miralles Alfons Miralles Pilar molt bon dia, benvinguts Bona tarda, tarda. Depèn de si has dinat o no has dinat, jo encara no he dinat Per tant, bon dia va, Bon dia, va, va. Bon dia, va. No Discutirem per això No, discutirem per això a veure, avui parlarem d'una d'aquelles coses que ens comentaven que si no en tens ets un sense sostre i no estem parlant d'una casa a la platja. Estem parlant d'una cosa molt més virtual, molt més no útil. Home, això podríem discutir-ho. Depèn del contingut. No? I depèn de la platja, clar. Sí. <laughs> És una cosa... Però vaja, parlem avui de blocs, d'una un, eina que s'havia fet servir moltíssim en els primers anys abans de l'eclusió forta de les xarxes socials. Uh -huh. sí. I que dona la sensació que hagi estat no de capa a caiguda, però sí seguint o vivint en un segon terme, fins que ara sembla que es reivindica com això, com tornar a casa. Bé, els blocs jo crec que eh, ha patit com un efecte de moda, i ara tornen a estar a la page, a la page, que diuen, mm. eh? perquè... La, és una manera és un contenidor d'informació no? sí. I, i, i llavors pues, et permet de tindre en aquest contenidor d'informació un contingut i és constant i el ritme de publicació és el teu no és l'immediatesa de les xarxes socials que si ara fem un missatge al Twitter d'aquí 5 minuts potser ningú ja no te'l llegirà perquè haurà caigut tan baix en el timeline dels teus seguidors que ningú et llegeix I, en canvi el blog és aquella referència que pots anar a buscar aquest contingut, no? Sí, uh -huh. sí és cert. Eh, els, eh, si voleu, parlem una mica de la història, per posar la gent sí, l'antecedent sí, sí, perquè sapien sí. que és una cosa bastant antiga. Els blogs bueno, eh, com a tal, els primers van aparèixer, tot i que hi havien primeres coses semblants i tal, sobre el 96. O sigui que, deu-n'hi-do, parlem de l'any 96. I es van començar a difondre de manera més massiva sobre el 99 i hi havia unes... Eh, uns serveis que es deien Open Diary o Life Journal que doncs eren els primers que es doncs, publicaven així de manera més com, tal i com coneixem av avui en dia els blogs que per cert el nom de blog eh, ve de la paraula eh, web i log eh, mm. que log eh, en anglès vol dir diari, llavors és eh, doncs es va utilitzar aquesta, aquesta paraula bloc a partir d'aquí per, per donar-se a conèixer de totes maneres, en, recordo en català que la diuen prim... bitàcora. Bitàcora. Bità, bitàcora és que n'hi ha més noms amb... sí, sí n'hi a la, betàcora, com la <coughs> bitàcora com l'antiga bitàcora dels vaixells sí. de fet va ser el nom amb els que es coneixien de fet aquest és un debat que existia a principis del 2000 sí de si s'havia de dir bloc i escriure amb C o escriure-la amb G. G, us en recordeu, d'aquells debats? Sí. Que si era una bitàcula o era una altra cosa? No, no. Sí. En fi, això jo, jo pensava que aquest debat ja estava superat 10 anys després. I, i, i, i quin consideres? Tu? Jo l'escric amb C. Jo, jo amb G. Jo tu també l'escric amb G. Som molt anglòfils. És bueno, eh, broma, no, no, no. Eh, L'ideal seria bloc, com a tots els idiomes, no? Amb G. Sí, amb G. Però tinc l'acostum de fer un català amb C, no? no sé per què. Això de, de, de la llengua és com aquests dies ha sortit una notícia a França <coughs> que han sortit un diccionari de, de les paraules que <coughs> utilitzen en anglès sí, eh? i el hashtag a oh. la França es té que dir modiesa. Modiesa es diu? <coughs> modiesa. Que maco, sona maco i tot. També <coughs> ah, et dic una cosa, també és bonic. Els Que cada idioma... Sí, però a veure, per una banda... És un, és un doble debat, eh? Per una banda està bé... Que, que cada idioma tingui les seves pròpies paraules per definir el món virtual, sí. però per l'altre és molt més còmode que tots plegats compartim un mateix vocabulari. Ja. No? Sí, perquè bueno, fa molts anys, molts anys, molts anys, pels que són més vells que el napeu, ja... Em mira eh? Miris, eh? eh a, Parle per IBM, IBM havia tret un llenguatge de programació que es deia l'RPG, Reporting Program Generator. Els uh -huh. sencers ho el van traduir amb GAP, uh -huh que GAP en anglès vol dir la diferència. I clar, naven a reunions i els hi parlaven de l'RPG i els francesos no sabien el que era. Ells només sabien que era el GAP, clar. perquè van traduir genera... generació automàtica de Programa, clar. GAP. Ah. Llavors, això és, a vegades porta, porta aquestes coses. Clara que després, quan intentes comunicar-te amb la gent... No pots. No pots. Com es diu arroba en francès? Arobasa. Arobasa. Amb anglès... En anglès, ells fan servir at. at. at. at. Sí, és a dir, la, la, la teva adreça de correu electrònic seria, per exemple, pues, noemi.at.cadena.pirenaica.com mm. Dot? Sí, per dir que ah, és el punt. Ves mm. quines coses. Ah. Sí, sí. No, no, mira, jo avui he après coses noves, d'entrada. Fantàstic, clar I que sí. Algo. I tant, mira. I <laughs> Doncs, uh, tornant una mica al tema dels serveis, bueno, mm. suposo que la gent ha, més d'un i més de, de dos ja tenen algun blog, no? Tot i que sigui un microblog. Mm. Um, el dels més famosos és Wordpress i Blogger, que Blogger, per ser es va crear sobre um, agost del 1990, 1999, però va ser adquirit amb, um, per Google el 2003, i és quan definitivament li va donar un empent al servei, no? Clar. Però, um, Bé, bueno, podem enumerar unes, uns quants serveis uh, de, de blog. Sí, n'hi ha molts. Moltíssims. El Type Edit, uh, hi ha ah, pues Word, Wordpress, Blogger... Uh, jo, jo també inclouria els microblogs, és sí, a dir, sí, Tumblr, Twitter, Facebook... Tu te consideres un microblog? És un blog també, no? Ho era a l'inici. A l'inici era el concepte, quan es va crear Twitter, era eh, un micro -blogging. El que passa que has devingut amb el temps en una altra cosa, saps? I bé, ara mateix es considera més, eh, potser, un mitjà de comunicació ben bé, més que un micro-blogging, no? Bueno, és que el blog o un mitjà de comunicació aquí entrarem en un debat filosòfic molt gros, sí, tant, eh, tant. que ja veig que tindrem una discussió molt intensa i que ah, pot sí programes i programes. Sí, sí, sí, sí. Avui en dia jo us poso deixa anar la pregunta i vosaltres em contesteu un, un diari digital a partir del moment que pots posar comentaris mm -hmm. no és un blog mm. un blog on, una mica particular <coughs> on hi han diferents autors que escriuen articles o opinions i que aquests autors, doncs pues, una de les característiques que alguns poden tindre, perquè els que opinen a vegades no ho són, són periodistes. I, i a vegades els que escriuen els, els articles tampoc. El que passa és que potser sí que el format és un format de bloc, però el contingut no és un contingut de bloc. Per què? Perquè d'entrada l'estructuració ja no és la mateixa que correspon a un bloc, perquè... No? molts mol estan apoyant darrere amb els gestors de contingut que s'apoyen als blogs, és a dir, amb WordPress, amb Jumla uh... jo aquí és un, una pregunta que poso no és un bloc <coughs> uh, tindríem que llavors tornar a la definició de bloc mm. el bloc és un mitjà, on un expresses una opinió i la gent pot vindre a fer comentaris, aleshores a partir d'aquí què és un bloc i qui no és. I, i, i, la, i jo no, no te la sé contestar. Per mi, els diaris s'estan transformant en blocs, una, una mica més particulars, però són blocs. Els diaris digitals, vols dir? Sí, però que els diaris paper, quasi tots avui en dia tenen diaris La seva digital. versió digital. Uh -huh. I, I els que estan més atreçats, la versió digital és un PDF. Sí. sí. Encara hi ha molta feina per fer. Jo no sé si seríem capaços de ho desconec, eh? quines són les tendències que porten a diferenciar els blocs que s'estan fent avui, els blocs que triomfen avui, respecte als primers blocs estic parlant de finals dels 90 principis dels 2000 jo, jo crec que és l'audiència la, global a la que estan arribant no? molta més gent ara, estan arribant a molta més gent alguns han adquirit eh, el que diuen els francesos de lettre de noblesse no? que, mm. que, que han fet el seu currículum perquè coses que, com el GigaOM que o coses com uh, Mashable, que van néixer com quasi un bloc, que portaven 4 gics, mm. avui en dia són mitjans de referència a nivell de les noves tecnologies. Sí. I s'estan transformant cap a uh, fonts d'informació fiables. Uh, aleshores, clar, aquí la diferència a la línia és tot molt fluid, no? Bé, és que potser eh, precisament aquestes persones que no tenen la possibilitat de treballar en un mitjà de comunicació dels habituals eh, amb la creació d'aquests blocs tenien la possibilitat doncs, de crear el seu, la seva publicació que s'anassin eh, renovant periòdicament amb informació fresca i a més a mm -hmm. més perquè clar, la publicació és molt més ràpida de manera online que no passa amb un mitjà escrit o que han de passar certes eh, certs filtres, no? Eh, llavors, aquests, aquests blocs precisament de, del que parlaves s'han creat han creat aquesta, aquesta possibilitat no? de, de amb el temps, i si han sigut constants i seriosos a l'hora d'aportar informació, que siguin ara mateix una, un mitjà més d'aportació d'informació, no? Informació o opinió. Perquè també, també clar, molts dels blocs neixen perquè són gent que estàvem buscant el, seu, el mitjà de tindre alta veu o de fer-se conèixer, o de fer arribar la seva opinió, i que els mitjans tradicionals doncs pues, eh no direm censuraven, però quasi no, i no tenien accés a aquests mitjans. I avui en dia doncs, és una, una cosa que pots crear un blog i pots donar la teva opinió, evidentment. Uh -huh. no, I a més a més, els, els blogs van ser dels primers, si no ben bé els primers, que van començar a compartir el seu contingut a les xarxes socials de manera molt activa. Llavors això fa també com deies tu, l'he fet altaveu no? de, de quan cada vegada que fas una publicació i arriba a moltíssima gent no? sí, són, són diferents elements curiosos eh? el, program, el programari que es basava en els blogs avui en dia si basen les webs, si basen els diaris si basen en ah. moltes coses i no, és, una, és una interfície molt ràpida, molt fàcil molt fàcil de publicar, pots publicar fins i tot barata. amb SMS mm. perquè el WordPress, per exemple, autoritza la publicació amb SMS blogger, o enviant un corrent ara estava mirant aquí el WordPress, estava mirant més de 60 milions de blogs en el wordpress.org déu wordpress.com uh -huh. hi, hi ha una estadística que és molt curiosa que veus uh, els puntets que es van il·luminant al mapa uh -huh. a mesura que s'estan creant blogs, uh -huh. o, o s'estan fent posts o s'estan uh -huh. fent comments o s'estan fent likes uh -huh. és espectacular evidentment uh, veiem molt, uh, aquesta hora ara comença a despertar-se als Estats Units, Costa és est, estem veient molt Europa activa no? uh, clar. I, i encara uh, Àsia encara funciona una miqueta en aquest sentit, encara Àsia va per la seva banda, no tant perquè fa, penso amb Rússia, penso en Xina, la, la part més. El fet de que hi hagi altres tipus d'alfabets, altres tipus de cultura, altres tipus de... També de governs, moltes vegades, fa que l'accés a les xarxes no sigui igual per tothom i funciona de les mateixes maneres. És com si estiguéssim molt intercomunicats amb el que passa als Estats Units i Europa, però, en canvi, tenim com una barrera encara... Pel que fa doncs altres, altres zones del planeta com podria ser l'Àsia. està en la barrera biomèltica i a més a més està el que, que comentaves no?, de l'actualitat política d'allà. i la censura <coughs> perquè penseu que a Xina tot està censurat. passa no. que eh, reporters sense fronteres i amnistiacional ja han publicat llibres i han llibres disponibles a la xarxa de com ser un ciberdissident i, eh, i de poder fer coses sense que t'engangin. Jo crec que la, la més gran fractura és Àfrica Àfrica en aquest moment perquè quan ad admires Àfrica veus que la part del sud el con sud àfrica està funcionant i el resto de l'Àfrica la veus molt eh, apagada mm. I, i jo crec que la gran fractura la tenim aquí Àsia està recuperant a marxes forçades i països com Uh, Tailàndia, Vietnam uh, tenen creixements molt forts a les xarxes socials, aquesta setmana passada, en no, no el bloc de Digui parlàvem i, i tenen creixements a dos dígits, que quan aquí a Europa no aquests creixements no els tenim oh, perquè sí, també, també hi ha hagut un creixement previ, no? És més difícil un cop arribes al uh, creixement, de ser, part arriba un punt de, de, que deixa de exponencial de, de, Sí, tens la part de, de, de constant i després una mica de, mm. de creixement com ja es comporta als Estats Units per exemple amb el Facebook o Anglaterra, no? Eh, però, bueno, la, la part d'Àfrica és la part que, que està... Que, que, bueno, que no hi ha res, que hi ha molt poca cosa. De, I després, la part de Rússia, evidentment, el rus, eh, clar, el cirílic, i després ells no, tampoc no utilitzen les xarxes socials que utilitzem aquí, em sembla que la, la, la, la més utilitzada és l'Orkut, no? I dic de memòria, ara no... No, no, no n estic segur, però bueno. I llavors ells posa, ho veuen amb una altra visió, no? Jo us volia proposar, per ser útils, eh? ja, ja, ja, ja. Anem, a fer, anem a ser proactius i útils als nostres oients, de proposar-los, per exemple, ara ens estan escoltant i diuen mira, saps què? Jo tampoc no vull ser un sense sostre digital, vull crear el meu propi blog, d'acord? Ja, ja. I anem va fer-li, o anem va recollir tot un seguit de consells del que s'ha de fer i del que sobretot no s'ha de fer si vols tenir un bloc d'èxit, evidentment, si vols tenir un bloc llufa, doncs fes el que vulguis. Però si vols tenir un bloc d'èxit, d'entrada què és el que hauries de fer? Crear-lo. Això sí, és bàsic. S'ha <ríe> de crear, s'ha de tindre, si possible, una adreça o tindre un lloc que puguis difondre mm. aquest bloc. Eh, jo recomanaria de ser molt constant en la publicació. És a dir, Publicar si... periòdicament. Constantment. Amb una certa... De manera constant però estan pot ser varis cops al dia o pot ser un cop cada setmana o un cop al mes, però un cop al mes o un cada 15 dies. Però que hi hagi una periodicitat. Que una periodicitat i respectar-la, forçar-se a ser la Tenir paciència mm. perquè no és ni am 6 mesos ni ni am 7 ni am 8. Al cap de l'any comences a veure fruits interessants. intentar aportar contingut propi. Que això és molt lleig. És molt lleig. Ho veus? Et trobes, per exemple, ara m'ho invento, eh? però et trobes blocs de cuina que diuen les receptes de la meva mare i resulta que són les de la mare d'una altra senyora i ni tan sols li cites el nom. I a més a més, és que ho pots trobar fàcilment des de la sortida i es nota. Però què és lleig? Perquè d'entrada llista sí. estàs traient el valor al bloc original, uh -huh. quan està molt bé reproduir el contingut, però aleshores com a mínims sí, i tal. Jo crec que és una cosa amb, amb tot tipus de contingut. Contingut texte, si l'utilitzes el d'algú, cita'l i busca que estigui en Creative Commons, eh... si pot ser. Si contingut imatge, contingut vídeo, cita els autors si estan en Creative Commons. Si els drets I linkau. i la mà no bueno, és citar-lo. Mm. Si els drets estan reservats, eh... jo vegades hem fet algun contacte d'algú que tenia, perquè volíem utilitzar una foto que ens agradava, que tenia els drets Demanes reservats, permís? li vam enviar un correu electrònic i normalment la gent et dona permís. I això és molt interessant. És a dir, el contingut ha de ser propi. Si fas el que en diuen ara el curation, has de citar qui són. Sí. Si fas un blog per només fer curation, no serveix, perquè la gent et ve per llegir coses que escrius tu. I, i tingueu paciència, perquè sembla que ve molta més gent a llegir que no lo que us penseu d'entrada. Mm. Jo ho trobo avui en dia molt útil per a les empreses, perquè és una manera de poder donar un valor afegit als seus productes que quan tu vas a comprar per exemple aquest ordenador bueno, doncs ja està molt bé, però si t'expliquen a més, pots trobar un bloc d'informació que t'explica com cuidar-lo com eh, carregar la bateria doncs estàs donant un valor afegit a la persona quan et ve a comprar. A buscar aquesta ordenació. Uh -huh. Doncs això, contingut propi que també, a veure, pots tenir vocació de recull de premsa. Però aleshores és una altra història. Bueno. Bé, primer és tenir un objectiu clar de quin tipus de, de bloc vols, vols escriure, nen. també mm. no? que també pots anar canviant d'objectiu amb el temps, Estar, no és una cosa que sigui encursetada. Però sí que has de provar que el contingut sigui variat, mirar que el, el lector no tingui la sensació que està llegint sempre el mateix. I sí, de tant en tant pots tenir contingut propi i contingut aliè, però sempre augmentant la, la, la font original. A més a més, pots tenir contingut en multimèdia, amb fotografies, vídeos, o sigui, que ho faci més a, a mena, no necessariment has de ser text, a no ser que t'agradi que sigui exclusivament de text. Però això es veurà en el teu estil del blog que pots tenir. Una de les coses que jo sí que he notat una certa evolució és en, en les temàtiques dels blogs d'uns anys cap aquí. Si en els principis la majoria de blogs eren molt literaris, segurament perquè doncs, els impulsaven o els escrivien persones vinculades a la filologia o a escriptors, sí, sí, sí, sí. O, o fins i tot de caire personal, molts blocs eh, de tipus diari de re, personal. Reflexions íntimes, sí. Per exemple. Això no anat evolucionant i s'està encarant més a cap al món de l'empresa, com apuntava l'Alfons, i també molt des, de, des del punt de vista del, del blocaire, entens, en, entès com un divulgador. Més que no pas una persona que comparti reflexions, sinó que més aviat com un divulgador, amb una vocació de divulgació que abans era per mi més minoritària. Bé, bueno, jo crec que aquí la Pilar, que, que potser té més experiència aquesta que jo, amb en <laughs> perquè jo no, no fa gaire temps que em faig. I, a veure, abans era molt més difícil pujar imatges i vídeos. Mm -hmm. Això ha canviat. Penseu que ara cada minut... Eh, a YouTube pugen 48 hores de vídeo sí. és a dir, que això és una passada mm -hmm. i el multimèdia s'ha tornat molt més fàcil de fer Llavors, hi ha molta més gent que fa més multimèdia a vegades una foto és més fàcil de publicar i té és més expressiva que tot un text que puguis escriure sí. eh? la, la gent no, no és massa literària jo crec que les temàtiques home, avui en dia els que estan triomfant molt per mi n'hi ha dos tres mm -hmm. que triomfen molt un, els blocs de cuina Oh, és que el menjar tira molt. El menjar. Ja vam parlar la setmana passada amb Luisete, sí. que el xocolata i la comida. Bueno. <coughs> ja m'ho <coughs> Ja. Els blocs de cuina n'hi ha molts, s'estan fent molts cada dia i tenen molt, molt èxit. A França ha sigut eh, fins i tot... D'aquest èxit, dels blocs han arribat emissions de cuina a la tele. Masterchef i coses d'aquestes mm -hmm. venen a partir de la constatació que els blocs de cuina tiraven molt. L'altre és els blocs de moda. Han començat a aparèixer una sèrie de bloggers. això no és tan recent que això,? Però avui en dia cada dia més. I aquests bloggers de moda que expliquen que els jerseis que no sé què, que no sé séquants les marques, les botigues I després ha anat amb el tema dels gastrobloggers que van parlar i després els de viatges. esta per aquí. Perquè la gent s'ha cansat de llegir les guies. Les guies de viatges t'expliquen una veritat que els hi és pròpia, que els han convidat, que els han portat a una sèrie d'hotels, que els han portat a la sèrie d'hotels amb les suïts, no sé què, i estan buscant mm, més autenticitat de gent que ha viatjat més normals com ells. Hi ha un perill, que avui en dia tots aquests que escriuen i de manera professional, i n'hi ha uns quants, viuen d això. Viuen d'això, i també estan convidats com si fessin les guies o fossin periodistes. És un tema de credibilitat. Uh -huh. És bueno, com els testimonials dels anuncis de detergent. Sí. A mi em va caure l'atac al jersei i jo l'he treta i tu creus més que si et diu al publicista el nou detergent renta més blanc que el teu. Bueno, més blanc Som que el teu. Som humans. Que, i, ja, és que hi ha detergents que renten més blanc que blanc, ara. Per blanc. Sí. Sí. <laughs> També renten en blau. Uau, uau. Déu-n'hi-do. En fi, algun altre consell abans d'acabar? Sí, sí, sí. volia, volia donar... Un un parell més, però una, per una banda agrair els comentaris, quan et comentaris si vols que tenir comentaris, que això fomenta el diàleg al teu blog. Que és important això, no ho hem dit, perquè ens sembla obvi poder obrir el blog a comentaris. Jo és que <coughs> un blog està obert a comentaris. No, pots moderar-los moderar i pots tancar-los. No pots moderar sí. tancar però bueno. Eh, parlant de l'agrair, no us passeu. No, però és com tot. No, no us passeu. Perquè a vegades en les xarxes socials, en els blogs, Tu només llegeixes de part gràcies de certes persones. Retuit. Gràcies pel retuit. Gràcies pel comentari, gràcies pel no sé què. Es feia fa al Twitter, però clar, ara quan som tantíssima gent, ja com que no, com no cal el, el, que no. tens un DM. Ja ha passat, ja ha passat. Sí, el que tens un DM, jo ja és que... Amb les notificacions del mòbil d'avui en dia, deu nhi do Clar, si m'arriba abans la notificació. Eh, un, eh, un consell molt important, cuideu l'ortografia, si us plau repasseu l'ortografia abans de donar-li a publicar, si podeu. Perquè, a més a més, molts dels serveis de, de blogging et permeten fer la revisió ortogràfica mm -hmm. en diferents idiomes. O sigui, si us plau, pot haver un error, un error, i algú t'ho dirà, segurament, perquè la gent ho diu. Sí. Va bé, si va bé i va bé. Però sí, sí. Els, la, les, les faltes d'ortografia queden molt lletges fa molt poc. Sí. sí, fa molt poc. Li treu tota la credibilitat que tu li puguis donar al que estàs escrivint. Exacte. No? Exacte. Fa mal als ulls. Què m'ha d'explicar sí. aquest senyor de com mantenir la bateria de l'ordinador si ni tan sols sap escriure l'ordinador sense sac? Bueno, però fa mal als ulls, però bueno. Sí, sí, sí, és un bàsic. Sí. Però no només els blogs, a tot arreu. Mm -hmm. no? Sí, i, i després hi ha una fórmula molt interessant, és publicitar el teu blog a través de les xarxes sí. socials. Ah, aleshores es tracta de tenir Twitter i Facebook aliats per tal de donar a conèixer el teu o blog. Altres, uh -huh. O altres, o altres, pots utilitzar el Pinterest, pots el Pinterest, utilitzar moltes i coses. I tant, el Pinterest. Molt ràpid, molt ràpid. Eh, no hem parlat dels eh, <coughs> web... o sigui, dels blogs d'imatges. Sí. Que aquests també, doncs, és una moda relativament bueno, recent, tot i que fa un temps, que són, doncs, aquests micro com pot ser Tumblr, res són d'ells, Tumblr, lluts, mm. eh, posteros, que, doncs, el que es fa és un blogging, però d'imatges només. I pues, que, llavors Instagram també ho és. No ben bé. I Flickr podria ser-ho. No, no ben bé, perquè Instagram... Instagram... Flickr pots fer fi... comentaris, Instagram pots fer comentaris. Ara tens... Bueno, és que ja ara estrany eh, no? que no es discutissin aquest parell. No, ja què passa? Van... Instagram ara la... tens la web, però abans no teníem la web per poder eh, veure totes les fotografies um, juntes. Llavors, no era un blog com tal. No. En fi, llarga vida als okay. blocs, no? Sí, que sí. Que sembla que hi haurà com a mínim llarga vida als no, blocs. No, Tindrem... si no siguem homeless, sisplau. No siguem homeless. Alguna altra consell abans d'acabar, perquè estem ja pràcticament apurant els últims minuts? No sé, la, la Pilar, que, que en tenia molts. La Pilar, molts. No... la Pilar. Bueno, no... no eh, basti... Revisem l'ortografia, escriuem de forma periòdica, de forma constant, tinguem uh -huh. paciència, contingut original... El sí contingut que feu contingut si importa... d'alguna altra banda, el contingut importa... Sí. Deneu amb... la vostra opinió, <coughs> també. Eh? Sí, obriu els comentaris i modereu-los i Cu contesteu. Cuideu el disseny, perquè a vegades quan entres en un blog, que, si no l'aparença no és bona, a vegades tampoc el llegeixes. No poseu el post sencer en la primera pàgina, poseu un resum, que tingueu que anar després en el post, perquè eh, ahir em sembla que estava mirant i tenia un... vaig trobar un bloc que hi havia coses interessants, però el que passa que en la primera pàgina no ho veia... Bueno, per veure els articles tenies que anar pujant i pujant i pujant sí. i, i això es fa molt pesat. Pots posar un índex per eh, cronològic de permès o el que sigui dels posts. perquè la gent vagi ràpidament a on vol llegir. I si teniu a més a més doncs, altres xarxes que es recolzen i donen visibilitat al vostre blog. blog, doncs millor que de mi. De manera sí. puntual no? El repetir <coughs> el dia, tuit sí, cada dos quatre, per tres. Tuits, no ja he vist i... el meu blog? Ja he vist el meu blog? I torno a publicar el meu blog? Ja l'heu vist? Sí, no, això, cal. No, no cal. No cal. Això no cal. Eh. Uh, i què més i podeu, teniu la possibilitat de molts serveis gratuïts que amb 2 lligues generalment d'espai o sigui que teniu molt d'espai per o, poder publicar o més, més. més depenent del servei però... o, el, el WordPress em sembla que actualment està donant 3 lligues sí, sí, sí molt bé. o sigui que està molt bé per pujar moltes fotos i fer molts posts doncs mira, que no sigui dit que no sabeu per on començar a construir el, el, el vostre propi blog doncs aquí van uns quants consells i la Zeta Alfons Miralles, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a tu. Fins la setmana vinent. Adéu, adéu. I us recordem que tornarem demà a partir de dos quarts de dues del migdia, com sempre, en una nova edició de Lingües Perfectes. Gràcies per la companyia i fins demà. Bona Bona tarda. <manyes> sleeping the high so you heading down the road and detective four and you're in and outside gym is front door but nobody's in and nobody's home till fall so he's sitting there with nothing to do talking about rubber I and is my leg through handways And in your hips was a salsa wave gonna go and gonna go for we go singing the songs and this is alive and you wake up in the morning and your hips was a salsa wave and I'm gonna go you gonna go for we go tonight oh we go slip In the morning, and your head fast towards the stars, where you gonna go? you're gonna go? we're gonna sleep tonight? And you're singing the songs, singing this is a life, when you wake up in the morning, and your head fast the stars, where you gonna go? you're gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you singing the songs, singing this is a life, when you wake up in the morning, and your head fast the stars, where you gonna go?